god morgon, landet, som brukade vara den nordiska familjens storebror men som fick för sig att ja, men det var ju bättre att axla rollen som familjens svårt efterblivna guldfisk som inte fattar skillnaden på botten och toppen av skålen. Men oro är inte, vi är säkert på väg mot toppen. Vi blev ju lovade när de tömde i fler mörka fiskar i arbetsförålder än vi kan räkna och deras barn att de skulle ta oss till toppen så när en läkare och en psykologi vittnar om smutsiga avdelningar, ungdomar som lider av näringsbrist och cannabispåverkad personal på ett av de mörka fiskarnas stora tillhåll kallat sishem, Så antar jag att det är beviset för att nu är vi bara tio minuter från toppen och att låta personer som Skolinspektionen och Säkerhetspolisen har bedömt som olämpliga att arbeta i elevnära och i ledande positioner i skolverksamheterna som inneburit risk för eleverna eleverna i Örebro, Stockholm och Göteborg- och har lett till att tre skolor måste stängas- har garanterat sett till- så att vi är bara fem minuter från toppen nu- och vi vet att vi är på målrakan- när vi får höra att förskolepersonal i Malmö- inte anmäler misstankar om att barn lever under hedersförtryck- så man gör ingenting- när flickor och pojkar inte får leka med varandra- när flickor i förskolålder inte får bära kortärmat- när förskolepojkar försöker bestämma- över kvinnlig personal- och trots att det går omkring 20 000 barn på kommunens 195 förskolor så inkom endast en anmälan om hedersförtryck under nästan hela förra året för att personalen är rädda för barnens föräldrar. Är vi på målrakan? Är vi vid toppen? Eller på botten? Behöver du plåster? Ja, det blir ju så när man släpar ansiktet i gruset på botten. Och från botten till perrongen här står vi och väntar fortfarande på er fem dagar till för att se om fler av er lyssnare kommer köpa en biljett så att vi kan tuffa vidare in i mars eller om ni inte väljer att göra det så att vi istället ska permanent parkera i garaget och gå härifrån. Sista chansen är alltså nu fram till den 29 februari att donera till verklighetschecken om ni tycker att vi ska få ha kvar det här jobbet. Du bestämmer om vi ska komma tillbaka på lördag igen. Swish nummer 073 846 37 64 gåva i meddelandet och vi går från perrongen till Sveriges största myrstack där allt för många bits och där hittar vi ju Lennart Mattikainen välkommen! Tackar, tackar! Och i myrstackens påkostade takvåning hittar vi Elisabeth Engman, välkommen! Och vad härligt att jag bor högst upp! Ja! Tackar! Och i mellan eller jag menar Skåne så hittar vi Johan Wiedén, välkommen! Ja, jag är sån här arbetsmyra så jag renner runt där nere i botten ja, söderut! Ja, <laughs> Problem gällande nytt boende har det blivit dags för nu och de problemen avtar ju inte utan skjuter rakt upp i det blå förbi Elisabeths takvåning. Och det är ju en sak när det gäller ens eget boende, det är ju illa nog men är det värre när ansvaret för var en äldre människa ska bo läggs i just ditt knä, citat hjälper en äldre person att köpa lägenhet stämmer försäkringsbolag av varje adress med vänner som har tillgång till en brottsregistertjänst en trappuppgång med 12 lägenheter kan ha fem till sex invandrare som förekommer i brottsregistret kan det vara så att invandrare förekommer ofta i registret men för småsaker alla kan väl inte var gängkriminella, slutsetat. Och här tänkte jag faktiskt inte att ni ska fokusera på de frågorna, utan jag tror att lyssnarna vill höra hur ni skulle känna och göra om det var ni som tvingades axla ansvaret att hitta ett hem i en stad till en gammal släkting utan att ha en skyhög budget, Johan. Ja, även om vi inte skulle prata om det där med gängkriminella och sådär så vill jag ändå kommentera att jag skulle i alla fall inte lägga så mycket tid att rota i brottsregistret. Folk kan ju vara dömda för en det enda, annan. Och missförstår mig rätt här, men det finns ju olika typer av brott en del kanske inte är så allvarliga och andra som typ mord, våldtäkt, pedofili kanske man inte vill bo granne med men återigen folk som är riktigt grovt kriminella får man hoppas sitter inne och är inte en potentiell granne. Johan, men, du, du, bor... du bor i, du bor i ja. Sverige, ja, okej okay. Fortsätt. Ja, jag vet. Jag vet. men jag menar själva grundprincipen. Men alltså, frågan var ju då egentligen vad jag skulle göra om jag tvingades ta ansvaret och hitta ett hem utan att ja, ha en fel plånbok. Det första jag skulle börja med är att ringa till det kommunala och kolla vad det finns för utbud och möjligheter. Tyvärr är ju kommunens bostadsbestånd ofta upplåtna åt just till exempel socialtjänsten och nyanvända. Och många av kommunernas bostadsområden är tyvärr både ansatta och eftersatta. Mycket stök, nedgånget och låg standard. Bara i Stockholm så har ju kommunen sålt ut många av sina bostäder till privata aktörer. Till exempel i Rinkeby, Akalla och Julsta, det berömda Järvafältet. För att de områdena som byggdes i en del av miljonprogrammet på 50- och 60-talet är helt enkelt numera så eftersatta i underhållet att kommunerna faktiskt inte har råd att upprusta dem. undrar var våra pengar tar vägen förresten. Vi betalar väl världens högsta skatte, gör vi inte det? Ja fan, får så vi för ställer... pengarna? Ja men, ja men faktiskt, faktiskt. Det borde ju folk fundera på tycker jag. För att då säljer man de här fastigheterna vilket då naturligtvis också minskar kommunernas intäkter för de får heller inte in hyresintäkterna. Men i alla fall, och då fastigheterna säljs till vrakpriser. Så hoppet att hitta en bra bostad i kommunens bestånd är väl kanske inte så stort. Men jag skulle ändå börja där för det är väldigt enkelt eh, och eh, man kan faktiskt ha jädra tur. Men om det då inte lyckas så skulle jag ge mig ut på nätet såklart och leta upp alla privata hyresvärdar i den stad eller i det området som man helst vill bo i. För det finns ju massor av privata hyresvärdar. En del har ett stort bostadsbestånd och andra kanske bara har en fastighet med 12 lägenheter. Så jag skulle ringa runt till dem och höra mig för. Har man tur, finns det någon liten hyresvärd som inte... Det är också en fördel med en sån här liten hyresvärd. De har ett väldigt personligt och trevligt bemötande med sina hyresgäster. Det är som det blir verkligen på ett väldigt personligt plan. Men det är också det att de kan sitta med en lägenhet som kanske inte ens ut annonserad någonstans. Som kanske till och med har stått tom ett tag. Så, så skulle jag göra. Lennart jag skulle verkligen bäva för att få det här ansvar och, och hjälpa en stackars försvarslös gammal släkting vad säger du? Nej men jag tänker jag har hjälpt mina båda föräldrar när de så att säga blev mer hjälplösa men då handlar det mer om att hitta det bästa äldre boende. och jag besökte det personligen för att se att det kände tryggt och så vidare. Men här har vi ett annat läge och... Jag menar, vi har blocket bland annat då, och det finns otal med människor idag i det här ekonomiska läget som kanske äger ett hus och har kanske ett, en gäststuga att hyra ut, ut i ett lugnt område, kanske inte så jäkla långt bort. Och jag menar, just det här med att skanna av och liksom hitta sköna svenska människor som vill hyra ut till någon skötsam individ. Det skulle jag satsa på. Och jag skulle givetvis åka dit och liksom känna in dem och prata med dem och kolla in området och alltihopa. Så att det skulle inte vara så himla svårt. Har man en längre perspektiv så, så finns det ju också statistik idag på var det är invandring, i vilka städer, byar, småstäder... Och det finns en hel del som, som är liksom ganska nära områden där det inte bor så många sådana där. Man riskerar inte så många sprängda fasader och annat. Så det, det är inte så knepigt. Bara man engagerar sig lite och tar en personlig kontakt så kan man ju känna in och sen framförallt intervjua människor i området också hur de upplever boendet. Så får man en ganska fatt bild och där skulle jag placera. Då får vi be Elisabeth att komma ner från takvåningen till oss andra dödliga här nere på jorden. Hur skulle alltså, du göra? Jag, jag stannar så gärna kvar här och får blicka ner. Det känns så himla bra. Jag tror faktiskt att man är lika inför lagen vad det gäller att hamna i brottsregistret. Där tror jag faktiskt inte att invandrare har någon gräddfil så att de blir mindre benägna att hamna där. Men vad vet jag? Det här är att skaffa ett boende och ha ont om pengar, ja det är en svår situation. Men jag vet hur jag skulle agera. Jag skulle dammsuga marknaden efter små lägenheter i bra områden. Det är mycket bättre att gå ner i då kvadratmeter och hamna någonstans där man trivs. För jag vet att det är många gamla idag som har bott länge på en plats som helt har gått ner sig. Bra områden har på 20 år blivit utanförskapsområde. De här stackars gamlingarna vågar inte lämna sina lägenheter. De riskerar både att bli misshandlade och rånade när de går ut. Se hur vårt samhälle fullkomligt har kollapsat framför ens ögon. Det är verkligen fruktansvärd. Hur kan det här välfungerande välfärdssamhället ha brutits ner så snabbt? Så vad jag säger, håll er så långt ifrån utsatta områden som möjligt. Jag skulle aldrig satsa på någonting, även om det är en fin lägenhet och så vidare. Vad man säger som mäklare, det är läge, läge, läge som räknas. Och det är det man får göra. Då får man dra ner på kvadratmetrarna. Även om det finns de med stödjul i hjärnan som är militanta motståndare mot faktumet att det är skillnad på folk och folk, så är det ett faktum som Denne hemvändare kan vittna om citat. Jag har nyligen flyttat tillbaka till Göteborg efter cirka 20 år i USA tillsammans med min amerikanske man och vår femåriga dotter. Jag blev varnad att det Göteborg som jag kommer tillbaka till är något helt annat än det jag lämnade. Att staden töms på svenskar och nu domineras av immigranter. Jag tyckte att det lätt. Jättetrevligt! I Chicago bodde vi i ett område med folk från hela jordklotet, en salig blandning och vi älskade det. Klart att vi då skulle stortrivas i Göteborg där mångfalden har exploderat. Men istället känner jag mig nu lite besviken och undanträngd faktiskt. Jag är en totalt outcast i min egen stad. I Chicago kunde vi umgås med alla våra grannar för oavsett var de kom ifrån så talar de engelska eller vill åtminstone lära sig. Varför talar ingen svenska i Göteborg? Jag skulle vilja integrera min dotter hjälpa henne, hitta vänner, lära sig svenska och själv gärna lära känna mammor att umgås med samtidigt, men det verkar inte gå. Var vi än går så möts jag alltid av samma syn. Kvinnor som sitter i slutna grupper och pratar bara med varandra på sitt språk. På mig glor de som om jag vore en inkräktare från yttre rymden. Jag väntade mig såklart att det skulle finnas en del sånt, men mest ute i förorten då inte överallt. Jag har än så länge hittat ett enda ställe i stan som fortfarande känns lite europeiskt, och det är Alfons Åbergs kultur Hus. Så dit går vi ofta men snart kommer hon tröttna och vart ska jag ta henne då? Har ni tips på barnaktiviteter där man inte behöver känna sig utanför udda för att man är europe och kristen? Slutcitat. Och vad tänker ni om hennes jämförelse Chicago versus Göteborg Lennart? Jag är ledsen att förklara för henne att i Göteborg i Malmö det är förlorade städer. Ni, ni kan gå till Alfons Åberg eller nå, något ställe till kanske. Och känner lite svenska för en liten stund. Och så går ni hem och tittar på mell och låtsas att det fungerar som vanligt. Men utanför dörrarna så kommer det fortsätta vara så här. Och man kan inte jämföra. Det som jag hörde en man som hade bott i London. Vi har en grupp somalier. Där är det 80% av somalierna är i arbete. I Sverige är det 20% av somalierna som arbetar. Och resten tar det åtta år, minst innan de kommer i arbete. De går på bidrag under tiden. Andra länder har i alla fall någonstans ja, innan Biden då som öppnade alla gränser. Försökt att integrera människor, ställa krav på dem. Där man inte har samma generösa bidragssystem. Där det kan gå på bidrag i decennier. Man får vad man ber om. Och jag menar då kommer de här från Chicago. Där de tyckte att de kunde prata med grannar som har kvingas ta sedan dit de kommer för att integreras i samhället jämfört med Sverige där du inte behöver ta någon sed överhuvudtaget. Du kan gå på bidrag och du får vara dig själv och sen ta över landet. Jag har hört andra som har levt länge utomlands, de minsta gamla Sverige, de blir chockade när de kommer in i Sverige. För de har inte sett något annat land i hela världen som har haft noll integration där människor tillåtes ta över gator och torg och se ner på oss. Så därmed att ta seden dit man kommer, det är totalt fattigt i Sverige. Och det här vittnesmålet de ger, ja, det stämmer överens med verkligheten. Så mitt tips är att flytta bort från Göteborg. Se till att flytta till någon av de få städer eller byar eller småstäder som fortfarande finns kvar. Som inte är helt jävla islamiserade. Så kanske ni har en möjlighet att liksom ge ert barn en bättre uppväxt. För Göteborg, Malmö och andra städer idag. Det går inte. Jag är ledsen. Tyvärr. Ja du Elisabeth här har vi då en mamma som irrar runt i Göteborg med sin dotter, vad säger du? Jag ska börja i USA för jag måste säga att jag älskar USA och jag älskar amerikanerna just för de är så otroligt stolta över sitt land. Det är svårt att bli amerikansk medborgare det är verkligen värt någonting. Och tänk när man tittar på Superbowl-finalen då de spelar amerikanska nationalsången och alla står och håller på hjärtat och även alla invandrare gör det. Det finns en stolthet. Vad har vi skapat med vårt svenska medborgarskap? Det gösslar vi med, det får man i flingpaketet. Jag tycker det är så otroligt sorgligt. Vi har skapat det här själva. Det har varken varit en assimilation eller en integration. Utan en uppmuntran till att behålla sitt språk via hemspråk. Och att behålla sin kultur. Detta skapar en otrolig segregation. Jag blev så otroligt ledsen när jag hörde den här beskrivningen av Göteborg. För att jag tycker att Göteborg har varit en otroligt härlig stad att besöka. Och, eh, usch, jag, jag blev deprimerad av det här ämnet. Det är inte så konstigt och det kanske Johan också blir, vad säger du? Jag börjar med den här enklaste frågan. Jag har faktiskt liksom, eh, inga tips på barnaktiviteter i Göteborg överhuvudtaget. Absolut inga alls. Eftersom jag själv inte har barn. Men mest för att jag faktiskt inte hittar i Göteborg. Men i alla fall, skämt åsido. Att jämföra Chicago och Göteborg, det går egentligen inte. Inte i dagsläget, för de har så olika förutsättningar. Visserligen är ju USA på väg mot samma verklighet från vända massinvandring och allas lika värde, trams som i Sverige och resten av världen. Men i dagsläget så är det fortfarande så att det gamla USA som ligger till grund för det Chicago som hon har upplevt och lärt sig att älska. Och just Chicago om jag minns rätt, ni får gärna kommentera någonstans om ni vill och säga att jag minns fel. Men just Chicago sa jag för mig att dagens Chicago bygger mest på stora migrationsströmmar från främst Irland och Italien i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Där man anlände till det stora landet i väster med en dröm om ett nytt och bättre liv men där man också fick klara sig bäst man ville. Det fanns ingen välfärd att ta del av. Man inmutade en markbit, byggde sitt lilla timmerhus och satte igång att odla. Det var inget som var gratis. Ville du äta så fick du slakta din egen mat. Och den inställningen och mentaliteten har i USA Haft i princip till dagens datum kan man säga. Att du faktiskt tar cirka ett år på det visa att du lärt dig språket, har egen försörjning, kan amerikansk historia och därmed är det en individ som USA har nytta av och där du bidrar till samhället. Kan man inte bevisa allt det här fick man ju, eller får man. Det beror lite på hur det är i USA idag för att det är väldigt många flyktingströmmar. Men utvisningsbeslut om man åkt ut med huvud för om man inte uppfyller de här kraven. Och det är en väldigt förenklad bild för att samtidigt så finns det ju decennier av illegala invandrare från främst Mexiko som lever och bor i USA. Men även dessa illegala invandrare tvingas ta skitjobb och lära sig språket för att överleva. För i USA kan inte en illegal invandrare springa in på USAs motsvarighet till socialtjänsten och kvittera ut försörjningsstöd. Nej, gör man det i USA då blir man fasthållande och hämtad av polis och polis utvisad. Det skiljer då från Sverige där illegala, så kallas papperslösa, vilket för övrigt är ett jävligt fånigt påhittord, har rätt till sjukvård, socialbidrag och allsjöns andra förmåner som egentligen bara ska vara förbehållna svenska medborgare. I Sverige ställs inga krav på assimilering, inte ens integrering. Och här kan man leva i sitt eget lilla enklavssamhälle, aldrig umgås med svenskar. Och man kan springa till den lokala matbutiken startad startar av en landsman. Man kan komma till Sverige och vara pensionär och få ut full pension fast man aldrig i hela sitt liv arbetat i Sverige. Så varför skulle man lära sig svenska eller ingå i det svenska samhället? Man behöver inte det. Till skillnad då från Chicago. Där är man tvungen att ingå i samhället för att överleva. Så att, som sagt, Chicago och Göteborg går inte att jämföra för att förutsättningarna är så olika. Men jag vill avsluta med att säga att det är det här som svenskar generellt inte förstår. Att jag har inte någonting emot invandrare. Det jag har problem med är när vi har en svensk invandringspolitik som missbrukar asylsystemet och låter Kreti och Pleti komma hit och belasta den svenska ekonomin, de svenska resurserna utan att bidra. Utan att det ställs några krav. Utan att utvisningarna fullföljs. De få gånger någon får utvisningsbeslut svenska måste lära sig skillnaden på invandrar och invandringspolitik så de kan ignorera Expo och andra propagandorgan som försöker karaktärsmörda oss, som försöker belysa verkligheten, sanningen och alla problem som finns. Troll är oftast sådana som bara är ute efter att göra folk arga det spelar ingen roll hur de säger vad som helst som de tror ska göra folk förbannade utan att egentligen bry sig om vad tjafset handlar om här tror jag att vi har nått slags troll. Inget vanligt troll dock för när jag gick igenom hans inlägg i andra trådar så äh, han kör ju på samma svenskfientliga spår hela tiden. Så det här verkar som en som vill trigga igång folk med sånt som han uppenbarligen går runt och tänker på och det visar sig att andra går runt med liknande tankar. Citat. Det finns logik bakom invandrares hat mot svensken. Det stavas dock inte IQ eller innavel som många svenskar felaktigt tror utan den obekväma sanningen är faktiskt att svensken är en extremt osympatisk och elak personlighet som inte gör annat än att praktisera passivt aggressiva tekniker. De drygaste och mest intetsägande inläggen du ser på diverse forum är typiskt svenska personligheter bakom tangentbordet. Jag vill att du ska förstå att det är inga bottenheter eller späm av en maskin det är faktiska svenska människor som menar det de skriver det är deras personlighet svensken är en så otroligt ful människa inuti ser du en svensk kvinna i din vardag, håll upp dörren sen släpper du iväg den med ett smyget men kraftigt momentum så hon bryter näsan därefter kan du säga på ett svenskt sätt, förlåt jag såg inte, är du extra iskall går du snabbt iväg imorgon ruschen. Arbetar du för ett genomsvenskt företag, låt svårlösliga problem växa till sig. Söla ner kommunikationen, var oklar. Ha en attityd till organisationen att det är okej okay med en ojämnt fördelad arbetsbelastning. Så småningom sprids detta, likt en sjukdom från botten till toppen som du knappast kan hållas ansvarig för. Inom kort säger det ambitiösa svennefolket upp sig eller blir utbrända. När nyheter om upprepas på tv njut det får en att må bra i själen att veta att de äckliga svennemänniskorna med världens största politikerklass där varje familj äger en fet sjövilla har någon gammal förälder som för första gången i deras liv råkar ut för brott de förtjänar så mycket mer och kommer billigt undan så mycket onskar de orsakat USA är satan och svennen dess bästa hjälpare slutcitat. och där fick en annan person att hänga på och sa Jag skräpar ofta ner i naturen framför svenska medelålderskvinnor Det är humor att se deras grimager, möter ofta blicken och grimaserar tillbaka skrattar gott åt de fega gestap och hororna Och en annan skriver Föröka er med svenskor En oäkting eller två splittrar hennes familj och släkte Det kommer aldrig mer bli sig likt Och så har vi såklart det här inlägget Inget av det trådstartaren föreslår och spelar någon roll i verkligheten eller över tid. Om man på allvar avskyr Sverige och det svenska folket, vilket det finns skäl att göra så vinner man inga segrar genom att slå igen ytterdörren i ansikte på främlingar. Bättre är i så fall att skattefuska och parasitera maximalt på det svenska systemet. Se till att bli en minuspost. Det gör skillnad i verkligheten eftersom man inte är ensam om att mjölka kossan. Det är betydligt mer konstruktivt än att att skriva provocerande kommentarer för att reta Svennebanan. Och jag rundar om med en person som går emot det här gänget och även svaret han fick. Dessa antisvenskar är och kommer alltid att vara andra klassens medborgare som är bittra på svensken på grund av avundsjuka. De ser egentligen upp till svensken som är något denne aldrig kommer bli. Då uttrycker de sig istället med hat mot honom. Och då. Du beskriver utan att veta dig själv ett av problemen svenskar har. Ni tror att ni är Guds gåva till mänskligheten när ni i verkligheten är hycklare och presterar inte bättre än andra nationaliteter. Slutsitat. Och varsågoda och säga vad ni vill om Sverigehataren och kommentarerna han fick Elisabeth. Men alltså ärligt talat, vilket otroligt bevis på hur otacksamma människor är som vi har tagit emot hit. Alltså jag, jag tycker allting är för jävligt men det är några saker jag vill kommentera. Svenskarna är extremt osympatiska och elaka som praktiserar passivt aggressiva härskartekniker. Ja, det känns ju verkligen som en komplimang och dessutom att vi är fula rakt igenom och inuti. Sen kommer de här härliga sakerna de ska göra med oss svenska. Det, det är alltså, om man ser en svensk kvinna så ska man då chantilt hålla upp dörren för att sen smocka tillbaka den så snabbt som möjligt och bryta näsan på eh, vederbörande och sen säga ett litet förlåt. Man ska också gå in i svenska företag och på något sätt förstöra allting där så att banan slutar eller bränner ut sig verkar också bra. En av de värsta är väl att man ska se till att man gör åldringsrån och då ska man njuta av att göra det också. Sen verkar man ha en tro på att varje svensk är superrik och alla har feta sjövillor, det måste vara villor med sjötomt man menar. Och sen ska man skräpa ner och titta på gestapo-hororna när de blir förbannade. Sen kommer ju en intressant lösning, det är att man ska föröka sig med svenskar och sen så ska man splittra då den kvinnans familj. Sen går man in lite igen på det här med att fuska, skattefuska, parasitera och mjölka kossan. Alltså jag saknar ord när jag läser det här. Jag vet inte vad jag ska säga. Äntligen kommer någon vettig person. Vad beror all denna ondska hat och uh, vad, vad kommer det ifrån? Jo, de är avundsjuka och den avundsjuka beror på att de egentligen ser upp till svensken och det, det är väl det som orsakar det här. Men så det avslutas naturligtvis med något negativt. Att vi presterar inte bättre än någon annan nation. när man läser det här om det så kommer från, var 17, från troll eller om det kommer från riktiga personer så ser man hatet, man ser ondskan. Och man ser att det kommer att gå åt helvete, vi kan aldrig förenas, det är omöjligt. Johan, ändå är det vi som blir kallade hatare och hemska människor, men här som du har Johan, här dryper hat, det, det är en syndaflod av hat, vad säger du? Ja, vad är det jag brukar säga? Folk är dumma i huvudet. Inte nog med alla fördomar som så att säga flödar över i tråden att svenskar är si och så. Svenska bor i dyra villor med mera. Jag vet inte, det är väl inte så många som bor i dyra villor men i alla fall. Det är inte bara det. Man visar en otroligt låg människosyn. Man visar hur lågbegåvad man själv är. Man anser att man har rätt att parasitera och utnyttja det svenska systemet. Man skryter att man ska dränera landet och man ska hata svenskar. Och inte nog med deras vidriga inställning så har de inte tänkt hela varvet. Vilket korkar människor väldigt sällan gör för de har inte förmåga. När de hatat färdigt, när det inte finns några fler att hata- och när de har dränerat det svenska systemet, vägrat betala skatt och så vidare- hur tänkte de överleva då? När det inte längre finns någon välfärd att dränera. Var ska de få pengar ifrån då? Hur ska de äta? Och inte bara det. När arga svenskar hamnar i trångmål i framtiden så att säga. När vi eh, förmodligen inte har pengar till något längre. När de blir avslöjade. Då lär de få det rätt tufft i livet. Det som ingen kommer att vilja hjälpa dem. Och det här är ju uppenbarligen då icke-svenskar som hatar svenskar. Men egentligen är det ju faktiskt ointressant. Missförstår mig rätt här. För vi har i samhället idag fått en rejäl förändring av inställning och mentalitet. Idag, och nu pratar jag inte bara om invandrare som faktiskt får allting serverat, utan det här gäller ju liksom dagens ungdomar. Idag ska man få allting serverat på silverfat. Man ska inte prestera något alls. Man har inget ansvar för sig själv eller sitt liv. Nej, nej, nej, nej. Samhället ska försörja henne. Och man ska inte göra rätt för sig. Man ska bara ha, ha, ha. Och till skillnad från vad de försöker påstå i tråden, men det beror ju på att de inte är så briljanta innanför pannbenet. Att det skulle gå från botten till toppen så har de fel. Det är precis tvärtom. Det går från toppen till botten. Politiker idag skor sig. De är korrumperade ute i fingerspetsarna. Politikerna har inte heller något ansvar eller ens skyldigheter. Politikerna idag är en elit som bara tänker på sig själva. Och precis som med att barn gör som föräldrarna gör så är det samma sak med folket. Folket gör som politikerna gör. Därför så har vi nu en mycket, mycket försämrad moral i samhället generellt. Inte bara bland invandrade länskatar utan även bland svenska själva. Men sist men inte minst, de har dessutom, utöver allt annat som är skit med det de har sagt, de har dessutom jävligt fel. Vilket inte är så ovanligt när man inte är varit sig lärd eller upplyst. En gång i tiden var nämligen Sverige bäst. Inom i stort sett alla områden under en period på 1900-talet hade Sverige flest ansökta patent i hela världen. Och då pratar vi inte om utslaget på något per capita, procentuellt eller något som trams. Utan vi hade verkligen i antal, flest antal patentansökningar i hela världen. Och på den tiden var vi väl bara cirka 5 miljoner människor. Så gissa om vi svenska faktiskt i realiteten var bäst i hela världen. Lennart, det här var väl ändå kanske till och med mer hat än du är van att höra i vardagen. Vad säger du om det här? Man kommer till ett land och sen så skapar man en bild, en trosatt Vilket de här gör, de här rösterna. svensken är någon vi behöver trycka ner och de är överlägsna. De bor i stora hus och vi är, är synd om oss etc, etc. Och allt det här bullshitten stämmer ju inte överhuvudtaget. För svenskan är tyst. Den är snäll, den går runt och anpassar sig, skiträdd för att få ett rasistkort på sig om den säger någonting. Så man har ju verkligen lyckats med de här agenderna av söndra och härska, slå split mellan grupper. Och så har du fått en dominant grupp som har kommit in och bara märker så här, ja, men det är ett smörgåsbord. Och jag menar, svensken kan vi fullmåla hur mycket som helst- och de bara sväljer och stoppar upp huvudet i röven. Och sen så kan vi fortsätta att ha en massa hittepå-teorier om varför vi tar över- och varför vi då känner oss undermåliga. Jag menar, vi har människor som har fått precis allting- och fortfarande kallar oss för rasister och de har inte fått någonting. Vi har de högsta bidragssystemen i världen för människor utifrån- och ställer inga krav på dem- och det här är vad vi får. Och jag bara känner så här kick them out of here. Vi ska inte ha Sverige hatar det här. Mitt finska SISO vaknar när jag hör sånt här jävla skitsnack. Ut med dem bara. Passar inte galoscherna. Res någon annanstans. Och svensken uppmaning till er sluta och köp den här bullshitten och meser luta och anpassar överhuvudtaget. det har jag nu i 16 år och jag fortsätter att skrika tills de lyssnar. Och vi fortsätter med att ni har ju länge, länge argumenterat för att även familjerna, även föräldrarna ska straffas, ska utvisas och här serveras ett praktexempel på varför citat. I dagens nyheter så intervjuas före detta gängkriminella i Norge som ger en bild av föräldrar som ekonomer drar nytta av sina barns kriminalitet och även är delaktiga i pengatvätt. Eftersom jag inte tidigare hört någon diskussion om detta i Sverige så måste jag ställa mig frågan om detta är något som medvetet förtigs i debatten för det kan väl ändå inte vara ett norskt fenomen. Citat här från Dagens Nyheter Shahid Rasul tidigare ledare för gänget Jan Guns i Oslo han menar att en stor del av den norska kriminaliteten är kulturbetingad. Som med Pakistan där sonen förväntas komma med pengarna in i hushållet, då är han hjälten. Om det kommit från kriminalitet spelar det ingen roll. När jag gav pengarna jag fått in till en kompis mamma frågade hon aldrig varifrån jag fått dem. Föräldrar tar emot pengar från sina barn, sen håller de för ögon och öron. När barnen sen grips, säger föräldrarna att de inte hade en aning myndigheterna måste gå efter ekonomin hos föräldrarna, säger Shahid och nämner exempel på en metod att tvätta svarta pengar vita det skickas pengar till Pakistan under något år, sen annonseras att en farfar eller morfar i Pakistan dött, sen råkar det skickas tillbaka ett stort arv med pengar, då är pengarna plötsligt vita det finns många exempel slutcitat. och Simsalabim så blev ju Pakistaniernas pengar kritvita samtidigt som föräldrarna tackar och tar emot utan frågor och har sedan ingen aning om varifrån de kom vad säger det om dem som människor och föräldrar Johan? Självklart är det på det här sättet även här i Sverige. Det behöver man ju inte så att säga, vara raketforskare för att förstå 1 plus 1 är 2 fullt logiskt och vad det säger om de här barnen och föräldrarna är att de kommer från kulturer där lojaliteten och den enda lojaliteten ligger hos föräldrarna, släkten och den egna klanen, till skillnad från oss svenskar. Vi har ju i generationer uppfostrats av samhället, alltså politikerna, till att bli så kallade statsindividualister. Vår lojalitet är till staten och övermakten. Vi är mer lojala mot skattemyndigheten än till vår partner, våra vänner, släkten och andra närstående. Vi är utan tvekan regimtrogna ut i fingerspetsarna. Så för oss är den här invandrarekulturen och dess medföljande lojaliteter helt främmande för oss. Vi kan inte förstå hur man kan lura staten i stor skala. Vi kan inte förstå varför kriminaliteten ökar så dramatiskt. Det ligger helt enkelt inte i vår begreppsvärld. Medan då dessa invandrare individer kommer från samhällen där kriminalitet och våld är vardagsmat. Mer regeln än undantag. Skulle man råka åka dit får man stryka av polisen och sen betalar om en muta så är man fri igen. Det finns dessutom inte välfärdssystem i de här länderna och inte heller någon direkt arbetsmarknad så brott och kriminalitet är ett sätt att överleva. I många fall också det enda sättet att överleva. Så kommer man sen till Sverige eller Norge eller andra europeiska länder med fungerande system och arbetsmarknad med mera, då utnyttjar man det. Man lär sig hur man begår brott och kommer undan med det. Råkar man åka dit så får man ju faktiskt ändå sitta i ett fängelse som har högre standard än den gamla bostaden i hemlandet. Att föräldrarna står och blåljuger om att de skulle haft kännedom om var kidsens pengar kommer ifrån är ju lika självklart som att lille Pelle fyra år med kaksmulor i mungipan blånekar till att ha ätit upp alla kakor när mamma frågar. Det finns inget moraliskt dilemma i detta för föräldrarnas del. Det där med moral och lojalitet mot samhället, att man ska göra sin plikt och kräva sin rätt, det är en modern västerländsk sedvänja som dessa individer inte har någon som helst uppfattning om. Så fortsätt ni, pkister, att spela dumma och oförstående. Det är ni faktiskt jävligt bra på. Ja, och Lennart är bra på att vara relationsexpert. Och jag menar, när du har jobbat med det under så många år så måste du ha ja pratat med hur många olika slags människor som helst. Det går väl inte att räkna med det här laget. Så du har väl sett så många olika personlighetstyper och allting. Så vad säger det dig om de här människorna när du hör det här? De uppfostrade kriminalitet för barn gör inte som föräldrar sig utan föräldrar gör. Och det innebär att de också naturligtvis har en deal inom sina klaner som är väldigt väldigt stora. Hur de här transaktionerna ska gå till, vem som gör vad, de har full information om det här. Men barnen har också en deal att skydda sina föräldrar. Vilket innebär att när de har begått ett brott och åker fast så kommer de aldrig skylla på sina föräldrar utan de är självgående det här. Men de har också en lojalitet i att alla pengar ska återkomma in. Och när jag har lyssnat nu på poliser som berättade hur de här bedrägerierna och klanerna tvättar sina pengar rena så är det inte bara ett arm från Pakistan till Sverige utan de tvättar dem via att köpa fastigheter, köpa företag, sälja dem föra in svarta pengar, när de säljer det blir det vitt och så vidare och så vidare. De är skitsmarta. Så att jag menar hela klanen styr och ger uppdrag i de här fallen hur det ska gå till, hur ekonomin ska fördelas. Och det här är en kultur som är så långt bort från våran och sen försvaras det här med eller mörkas av media, vänsterblivna och andra som tycker liksom att Nej men alla är som vi, vi skulle aldrig göra så mot våra föräldrar, vilket är rent bullshit. Här har vi liksom de stora skillnaderna och det är det vi måste belysa. Ja, stora skillnader är det Elisabeth. Ja, jag tror också att det här är ett svenskt fenomen som tystas ner som allting annat. Föräldrarna lever på bidrag och får ett gott tillskott i kassan. Varför ställa frågan? Genkriminalitet normaliseras och relativiseras. Precis som allt annat beteende. Eh, problemet måste lösa på ett mycket drastiskt sätt. Det betyder någonting alla Danmark. Riv alla utsatta områden. Bygg nytt. Och att nu försöka blanda svenskar och invandrare i utanförskapsområden det är lika lönlöst som att bussa svenska barn till deras skolor. Vår integration är totalt misslyckad. Gör om, gör rätt och det enda som egentligen kommer att hjälpa vår stora problematik är återvandring. Jag tycker om det ordet. Ja, men från att tvätta pengar då till ett annat problem. Förr så var det ju konungen som inte ansåg att någon hade rätten att ställa honom mot väggen nu är det några andra citat. Jag tycker mig se ett extremt vanligt mönster hos medina invandrare som skiljer sig rejält mot övriga grupper av människor i det här landet. Varje gång de granskas eller ifrågasätts i offentliga sammanhang så verkar de få för sig att de har någon slags rätt att göra som de vill. Ta sveva vaccin som exempel som jag för övrigt inte hade en aning om var en invandrarchiosk då de ersatt en del statliga åtaganden. Man transporterar bokstavligen vaccin lite som aggraba i sopsäckar längs gatan och låter kusiner och de ur kriminella klanfamiljen sköta injiceringen och när vdn invandrare konfronteras av Aftonbladet så säger han ni har inte rätt att granska mig. Man ser detta gång på gång när dessa missköter sig i samhället. När granskning granskade moskéer när den där korrupta Somalierektorn som köpte resor och platt tv med mera för skolpengar konfronterar. Honom var det samma visa. Då var man ett offer som pressen tydligen inte hade någon rätt att granska. Hur förklarar man detta? Är det en kulturgrej? Är det sed att använda sin tillgång till resurser för egen vinning och inte bry sig om någon etik eller några riktlinjer för allmänhetens bästa? Vad är det som gör att de här människorna känner att man inte har någon rätt att granska dom slutcitat. ja, var tog då allmänhetens bästa vägen i dessa kulturer hur är man som person om man kan peka på dig medveten om att man har gjort fel och säga till dig att du inte har rätten att ställa dom mot väggen Lennart ja, jag har ju läst hela koranen och vi är otrogna vi får inte på något vis kritisera någon annan för att de står över oss och det här är kulturellt och det är religiöst. Jag har varit i massor med situationer där jag till exempel ifrågasatt då just en muslim. Som har stått och blockerat kanske en öppning till en affär och stått och surfat på sin mobil. Jag säger ursäkta kan du flytta dig? Då har jag fått frågan om jag är rasist. Så att man har hela tiden byggt in att vi är otrogna, vi är mindre värda. Och det här är också någonting som, ja jag kan ta Thailand som exempel, där går de bara sex år i skola. Och vi är vi andra som behöver gå nio år i skola, vi är dumma i huvudet för vi behöver gå nio år, de behöver bara gå sex år. För att man, man ser ner på andra befolkningar och andra kulturer. Så har vi importerat en väldigt stor del, vi får inte glömma arabiska, den är fortfarande det andra största språket här i landet numera. Och då har vi invånare som lever enligt en viss bok. De talar om att vi som inte tror samma sak som dem och de här sagorna, vi är mindre värda och då får man behandla oss hur som helst. Och de är alltid felfria. Så de kan göra hur som helst och vi får inte säga någonting om det för då är vi eh, rasister, fascister och nazister och eh, ja de får gärna elda upp oss och rulla in och i olja och jag vet inte allt annat som står i den här märkliga boken som de följer som ska vara så kärleksfull och kallas för Fredens religion. Så att, jag menar, vi har bjudit in satan själv och då får vi lida för det också. Hur känner då Elisabeth att de pekar på dig och säger att nej, du har ingen rätt att granska dem? Jag tror faktiskt att Sverige idag är en tickande bomb. Allt mer kommer fram och folk har tröttnat. Till och med sossarna går ut och erkänner att det har gått snett. Fler och fler ser invandringens katastrofala följder. Jag tror även media börjar bli rädda. De har ljugit, de har förminskat, de har dolt alla konsekvenser. Men det går inte längre. Sanningen kommer alltid fram. Vi har sett i dagens podcast vilket samhälle vi har skapat. Inte vi utan de andra. Vad händer när hatet växer? Vad händer när svensken tar upp sin knutna näve ur fickan? Detta scenario kommer att ske och det kommer allt närmare. Vad händer då? Jag tror att medierna tänker så här. Det är bäst att vi försöker mörka lite till. Men den här tipping point kommer närmare och närmare närmare. Så jag tror att det är totalt unstoppable. Och då går vi alltså mot ett inbördeskrig. Ja, och vi låter eh, Johan ta det sista här då för dagen. Ja, jag pratade lite om det där i förra ämnet. Det finns inget allmänhetens bästa för de här individerna som kommer från dessa kulturer där brott och kriminalitet och bedrägerier i ett sätt att överleva. Så kommer de till Sverige där vi har ett system som i princip saknar övervakning. Som är att man har inte några regelrätta kontrollfunktioner på plats eftersom vi i Sverige i decennier varit relativt förskonade från fusk och bedrägerier då svenskar generellt inte pysslar med sånt. Det är faktiskt mest högre upp i hierarkin, alltså från politiskt håll som det är utbredd korruption inte bland folket. Vilket betyder att invandrare som kommer hit snabbt lär sig hur man startar företag, hur man myglar med bokföringen och hur man sedan får olika uppdrag från stat och kommun som genererar otroliga intäkter. Medan man då, eftersom Sverige då inte har regelrätta kontrollfunktioner, kan utföra dessa påstådda och redovisade tjänster i bakluckan på en rostig Volvo 740 utan bli påkommen. Det rullar på så fint, så. Utöver detta då att det svenska systemet är lätt att utnyttja... Att stat och kommun är lätt att blåsa så har vi parallellt, alltså vi svenskar, med politiker som massmedias hjälp skapat ett samhällsklimat där man inte får ifrågasätta invandrare. Minsta antyda till kritik eller berättigade frågeställningar leder till att man blir paria och utmålas som rasist. Och detta har såklart invandrarna också lärt sig. Vi har ju till exempel den här damen då i slöja som fick 70 000 kronor i skadestånd för att den svenska läkare, läkaren Han ville skaka hand med henne. Det var inte okej. Okay. Invandrare får inte kritiseras, ifrågasättas och definitivt ska de inte behöva anpassa sig till Sverige och svenska seder och bruk. Detta har självklart invandrarna lärt sig och därför kan de med huvudet högt påstå att ingen har rätt att granska dem eller ifrågasätta dem. Det har faktiskt det svenska samhället och svenskarna själva skapat så jag säger bara grattis! Ja, grattis till er som får ta del av Johans eh, tips för dagen. <laughs> Ja, det, jag tycker att man ska se dramadokumentären Zodiac från 2007. Den är väldigt intressant och spännande. Den handlar om en seriemördare som härjade i USA i slutet på 60-70-talet. Alltså i slutet på 60-talet och en på 70-talet. Som man faktiskt aldrig till 100 lyckades fastställa vem han var. Men den är väldigt spännande och väldigt intressant. Ja och Elisabeth verkar vara ute och kyssa tjejer hon mm. Precis, jag är ju så inkluderande. Mm. I kiss the girl med Kate Perry. Åh oh, vad har Lennart för tips? Nej men jag gillar Yellowstone. Jag gillade alltid så här Westernfilmer när jag var ung. Men man kan se att Texas och eh, liksom Cowboys i nutid med Kevin Costner i huvudrollen. Den är väldigt spännande och det värld. Jag kan inte nog uttrycka hur mycket jag älskar Nagelfar med låten Abysmal Dissent. Så ni får ta och lyssna själva och se om även ni älskar den. Och även om vi älskar att göra det här samhällskritiska jobbet vi gör, så kan vi ju såklart inte styra över om folk vill stödja det. Men hoppet, det kommer vara starkt här under februaris fem sista dagar att ni vill kunna höra oss igen nu på lördag den 2 mars och under hela mars månad. Vi vet och bestämmer oss för att stanna om det plingar till nu på swish nummer 073 846 3764 skriv gåva i meddelandet och jag hoppas så in i Norden att vi kan höras igen på lördag Vi tillsammans håller verklighetschecken vid liv och därför är det konstant behov av nya gäster i podcasten så tveka inte att höra av dig till verklighetschecken snabbelag gmail.com Vi väntar på ditt mail.